Informations- und Beratungsgespräche. Track 6 Telefongespräch mit Sekretärin. Variante 1 Mai, Sekretariat, Professor Weiler, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Ich habe ein Problem. Ich habe gestern und heute mehrfach versucht, Professor Weiler telefonisch zu erreichen. Aber es meldet sich niemand. Können Sie mir weiterhelfen? Warum geht es denn? Ich habe schon vor zehn Tagen eine Mail an Professor Weiler geschickt und um einen Besprechungstermin für mein Referat gebeten. Er hat bis jetzt aber immer noch nicht geantwortet. Hm, das ist zwar ungewöhnlich, aber Professor Weiler ist zurzeit ziemlich viel außer Haus, wegen der Umbaumaßnahmen. Er wird sicher antworten, sobald er Zeit hat. Am besten Sie melden ihm noch mal. Das habe ich ja schon vor drei Tagen. Ich brauche den Termin, aber dringend. Und wie gesagt, ich habe auch versucht, ihn anzurufen. Aber ohne Erfolg. Und jetzt habe ich auch noch auf der Institutsseite gelesen, dass seine Sprechstunde diese und nächste Woche ausfällt. Ja, das stimmt. Aber da kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen. Versuchen Sie halt einfach weiter, ihn telefonisch zu erreichen. Ich habe doch schon gesagt, dass ich ihn ein paar Mal angerufen habe. Wann ist er denn wieder da? Tja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Professor Weiler macht seine Termine nämlich selbst. Und der Terminkalender liegt drüben im Geschäftszimmer. Und ich kann jetzt unmöglich hier weg. Können Sie nicht mal kurz rübergehen und nachschauen? Es ist echt wichtig für mich. Nein, tut mir leid. Das geht jetzt wirklich nicht. Sie müssen eben Geduld haben und auf Professor Weilers Antwort warten. Mehr kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Mist. Entschuldigung. Danke. Nichts zu danken. Wiederhören.